أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْأَذَابَا أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْأَذَابِ إِسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبْعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَاهُ الْعَذَابَ وَتَقَطْتَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ <تصفيق> مخیعاتونو کی دعوت توحید ذکر کا وَإِلَاهُ كُمْ إِلَاهُ وَاحِد او باغی بانده اتک کسمات اللہ ذکر کل اول بیلی ذکر کو خلو بيدایش د اسمان او د زمکی د دا د هوادانیت د دا الله نه خيدي دي دی. ته سوچ نکې چې الله اسمان څنګه بګېرستو نو دروله د زمکی نظام روان کړی دی بیا دویم دیم دلیل ذکر کړه چې دومره سوچ دې نه لشي رښتیا او رزي لا و کې اختلاف را واستل شکو غدون راز لندول راز غدون شبالندول دا د کار ده او بدي نظام کي نقصان ناراضي مونږ به ګاو چې د زغولو کالو نا دا سيستم را روان دي خو تر څه کوه سیکنډ بګه فرق نظر راغره دا غير الله پلاس کي وي د الله نه سوا نخامخا په بدي کي څه فرق براغله او خامخا با اغه د مخ یو ستشه به درم د دلیل ذکر کو چې انسانہ کیشتهي دا وورا څومره ګټه کیشتهي ده د دریاپم سر روانه ده ستاره فیدیه ده بارا چلو د دلیل ذکر کو برن اب آرام راوروم پغیز مکه ژوندۍ کما هغه شعل زمکه هغه اوا دشی په د مګ کې قسم قسم زنده سر مع روان کړي دي بیا غسیلی او بادون لوګوره او ریزو لوګوره د عسمان او دسمم ک منز کې اخره کې ووي په کې د لایل د الله دا دانیتتی دپار دغقومم چغې کې اقلوي چې دا الله زما د پلی دپره پیدا کړي اوس نه ننیسبب کې ومنن نې منیت من دون الله انانددن دا مشرکان ور کوي دغ خل ت کوئ چې غوی د الله نسیوار بل او حاج رووالی ول دی چې دا د طی زیمووار دی دا د سروې زیمووار دا د بچو زی مووار دی د اوات کې بررقته چای دا کور کې خوشحالی را ووللی نو الله باغی باندې رات گئی و من الناس بعضه خلق نا من غسوق دی يتخذون من دون الله اندادا جنی سی سوا د الله نا نور انداز جمد مبدا او نه دوی مثال دا پښان د الله ورسوک د الله پښاندې ورسوک جاہولی اللہ تخره نه دیوی دی چی نی پیر بابا خدای دی یا نژوان خدای دی یا علی چویری خدای دی نہ نہ نه دین دا ویل کیږي چې الله اولاد ورګین او بیر بابا ورګی نو تا په شاند الله وګړه رسال په زور باندې الله مال او دولت ورګین ولی چویری ورګی رحمت <متحدث> الله علیه نو تا د الله په شاندې کو اندازوی مسل چې الله کوم کار کوي دا بنده دا الله کار کولی شي او تاسو د بیل مثال به شي ولې دنیا کې سړی تاثیر له عدالت تضیق کچروته وخلن نه شي زه دا زمونږ وکیلانو دی الله ته نو دا که هو خپل جواب دا دے چې جج ستاسو د کیسه د نوېت مخبر ني نو تاسو وکیل نو ساده طرف نو وکیل اغزر خبره کوي چې زمام موکل دا غدا دا دا ځای کار دے ځای کار دے ځای کار دے او مج مقابل تاسو خلاف بل وکیل نو سوی الله خدای ذات چې را الله من غیوب دے په پټو شنو باندې پهه دے, دے علیمم بذات الصدور سینه کې جستا تاسو سفر برات دي کوم رازونه پاره باندې الله په دے نو ته الله وکیل وکیل سمجلس نو ندوې لکېږي مثال دا پښان دا الله نو زب الها جوړو يحبونهم كحب الله دای مينه کوي دا ځکه الها او عبد الله سره پشان دې مينې د الله سره نو دای مينه څنګه دا لکه څنګه چې مسلمانان الله سره مينه کوي نو دغه کافر غیر الله سره مينه کوي تذکرې اس کو الله ډېرې کرامت لرله خو بهر حال بیا هم چې بازي علاقو شي او بکم زې کې یو کوښهو زیارتي لکمانکی شریف ته لاړ شي او د ګاکاڅه زیارت منیر دلاشي درفیر بابا زیارت لاهور ته لاړ شي د علي اشرف الله زیارت اٹه ته لاړ شي د ازګی بابا زیارت زا مونږ کلی توډی لري دا راشه د میګل بابا زیارت من دا چې ګرځه من بلده الا ولها الها توبہ دا سی او کلی نشته چې په ریګه د غی ځم به خده نو د غی عبادت نه کول چا به تخر پورې چپاله چا به پلو سي پورې چړله ترلې چا به د قبر خزی باندې کوم دی یوسی او دا غې نه بداتمه کوي دا تما امید وکړي چې دې ما ته फायदा او نقصان با وسي फायदा او نقصان رسول نه چا کار دی دا الله او دا چا چې دا کی دی چې ما ته الله ته تکلیف را رسول شي خدام الله نګان بندګان دې دې تکلیف را رسول شي دا سره کټر مشرک دې د ایمان سره تعلق هیڅ دا بغیر دا الله نه بل څوک پیدا نشي زما کاس نصیب کی د سعودي عرب جیل دی د مل پادشاه مینه شخلاص ولې دا غلي کړي او چې زما دل د رزق شتانه د سعودي عرب پادشاه مینه ششارې زه بخ خپل رزق ګورګوم بیا وزم یو انسان نمري حديث پاک رازي حتا تستق مل رزق ها چې د خپل رزق خلاصې یو خصوص کده نبا دي او دا سنږي انسان بسې مرګ ګرځي چې د کوم ځای کې دې مرګ ده پسې د پسې سورې را روان دي چې کله الله حکم کوي دې بمري دکه سې دې امسان بسې رزق سٹا نسيم کې چې کم رزق ده او بطا پسې ګرځي دکانی دنا میږي د اخلاق نشه پانه ور کولې شي چې د ورته لو لا رمشته نموه د اخن انسانانو لا سفیرال راګړي ستګي را لر راګړو دي د ګر زیدو دا اوريدو د ليدو طاقت را کړل نو تعالی ورزګن راکې یو عالم یو واکيز ګرګۍ او یو سره زه دریا په غاړه باندې تاسو ما دریا په غاړه یو شمشاته ای له اعلی د در دریا غاړه دی او د دریاب په اړه ودريدا یو لړم شمشتې لبرو ختو او شمشتې د ګم د په دریاب روانه شو مېنس کړه دریاب چې زیره و یمای د هغه د ونه وکه راجا تم بس معاملې ام کو شوړو کا شمشتې نه پتنر او داسه ماجراله چې د یراغه شمشتې رااله دریاب غاړه ودريدا چې څه شو لړم ما موروخاتو. او اروانه جوداریا په لري غارله چې پورو ختم دا دا زوانو دا دا دا. زوانو دا دا. او سې 100 دا غی یو 60 زوانو ده لري یو 60 زوانو ده لري اي یو مار راغلی چې دی کړی دا اوس د زوان له ټکو ور کوي دې خوري چې څنګه دې مار ځان تکله برابر کو دته که وخت کې لړم ما مارو رسېدو او مار له ټکو ور کو چې مار له ټکو ور کو مار خپل ځان شو سره خپل خلاص هغه ما سره په ځو لوی ځان ظالمم او زم مار خور له وی ته سورګې او ستاسو عامله ویژه الله به پر وسدل د شوما الله ګور ما راغې را سره خور الله څنګه تنظیم کو دا پورې غاره نه لنم را پورګو ولارجا ما را ټکور ک چې زم باندې بچي الله اسباب میسر کړي خو یقین درته کې قران الله ولما يدخل الايمان في قلوبهم ايمان لا سرنیکوشو زمون ایمانونه دزلو او دمرې ترمن زبانډی کله چې ایمان دلته کوشو نو بیا دنیا کې څه مشکله نشته نبی رسولان وای حدیث پهاتګه راځي د انسان په وجود کې یو ټوټه دا ازا صلحت صلحت جسد و کلها کله چې هغه نیکش ورته بوجود نیک او کله چې دا ورانه شو نو ټول وجود بولانی خبردار هغه زول نو زموږ زونه ایمان نه دروړي د ایمان آغاز د خلینه د انتهاي پس باندې ده پس زول باندې چې کله ته مسلمان شو یا د دنیا ټول سيزونه حبستي بیا د الله بهجان باندې الله دې زموږ سننه د قران او د سنت موافق کیبدا دعا کوو يا مقلب القلوب والابصار ده الله حبيب دعاء قوله يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على طاعتك ثبت قلبي على دينك الله قادر زلون الون کرا لون kia زماز لو بخبل دين باندې کلک دي زماز لو بخبل تابع داري باندې کلک دي غادي سپاک کرا دي د دنیا د مخلوق زونه ده الله بده دوګو دوګو یقلبها که ویشا سمجدا خو خویشا خویشلی نبی اسلام په دعا کولا یا مقلب القلوب والابصار قل او زړونو الون کیا او ستر غاړهون کیا عقل سب بتقلبی الادی نک الله زما رب خپل دین مانک لکه نو تاسو دعا کوی سب بتقلبی الله زما رب خپل دین مانک لکه او کله چې دین قطر ملاوشو نبیاو موږ واخ ورکو واخ وبلی لَهُمْ هُنَادِنْ يُنَادِي كُلَّ يَوْمِنْ هر انسان تا پا رہی او آواز هر رض والا آواز کا او فرشترہ دی او آواز کوي وَيْلِدُو لِلْمُوْتِ وَبْنُوْ لِلْخَرَادِ پیدا کئی بچی مرک لہا او بیرنگونو جوڑ کروانے دولا لگی بچی پیدا کئی صدب آرہا مرک لہا بچی پیدا شینا مرک ور بسی د چکل بچې به زشي خوشحالي وکوا اسمان په ډزوولو دمان راوولو سسو کو خدادا نه پته نشته چې د بچی بچي مړو کې اور اسکه ما جوړ کو ترانځ دي شو وسالګرانه اور څنګه دي وسوچه د کاپرو کار ده پدې کې لاسونه بي له سلام پدریش په دګه لګي وسالګرانه دا بناو کړی تر کې سلام سره عمرو دریشه تکاله له ملي السلام د فاطمہ رصو تقریبا 700 کور صاحب یوندیو اخر زہابی چې وواڅه ودی د نبی علیہ السلام د دن دنیا دن سفر سر کار شو پس سر کله چې د نبی علیہ السلام سالګره جنا د مناو کړي دا د دین یو غو مناو کړي وکړه اصلګره کومه کله مناوه یل کړه جنتیو کې متي کا الله تعالی خوشاله کبه دی کله چې الله سمر رضا کړي وا سمر د رضا کړي دا غذر مرد خوشاله کړي مثال د نور باندې مونږ کال دیرکو کو مونږ له حساب شته چې اگر ما کال دیرکو نو ما لښته غوښی کور ته لېګري او 빈ګ نه کار سره چیبي د دې حساب کوو نو رامن دی ورکا حقمد کو د پجله بیل مور کړو واي فای د ورکا دامه کو هغه مو کو حساب مو دي خدای دې یو کال حساب ما زره شته چې په ما الله له کارو کارونه کړی چې هرمر له ارو صحت را کړو هغه مو شوم نومغه غفره عبادت پرې دا نبلی عبادت پرې دا فرصت وبشي پرې دا تمه سپخین کار کې دې لري الله شپیا بو کم حل تدولو چې دې لري راځي وروډي غوري ورګه بماله ګورم بیا بو کم نو بس کوي په دې چې نمازې درغه خو کې لاړو له ما چکر کې او ما بیا بیا کور خبرې کور وړې انت کال کې سوړه نو ور دې مو الله حبيب صلى الله عليه وسلم صحابه دوئي تاسو بالوان بيجن در طول غوره موتاله تعليم ده چه او يوجي بيواز دري قسمنا بغولشي سنور را بغولشي چه او خراف خولشي نبي رسلم وي بالوان اغلوه چه اغبه غنا قادر شو غنا نزان بجو بالوان دبل لسبیل ورغوله شف الله چې کنټرول کوو دا د پالووان دي د دې کول نه بدله غسه شو یزما د الله لپاره وبغي د پالووان دي هم پالووان هغه له وجه خود کمسړي د دا بد معاش نه خارج روان الله دې مولا بدمعاش نه راکړي الله دې مولا نیک معاش راکړي خوشط جو رضی الله سرا منا وکولا مسلمانانو خو کفارو اكثر مينہ چا سره وکولا غیر الله سرا اشدوا والذين امنوا اشدوا حبلا لله مؤمنان بيصطحب منك الاثره الله بنخبل عاشق مغازي او كلج منلا الدنيا مقابله كي الدين مزا ذا كاملا وشكنا نبيا من الدنيا لا لا تركه حديثك راذكر الدنيا ملعون دلانتي او لا نتي هل سوقتيش الدنيا بسيش واللہ دیمونگا اغلانت نو سا دی یہاں کې کے حلال گتل عبادت تے کوشش چې چھے کې سلو کی ننن میں فیصد ستا دائے کنی جزت آدمی پیسے گتل جدا حلالی تی بس صحیح ہے تو وہ پیسے بس طریقہ حرامی ہوگا کنی کے کی بخلق ستا مور ستا بلار ستا خزا ستا بلچی ستا رشتہ یو کس پوزیشن کسان آل دوا بس کری آگئی مونس اغې دې خیرات کوي اغې جمعه تل کوي اغې صدقات ور کوي اغې دې امداد کوي د څه او کار کوي په دې نه چې زمونږ بچونه اوس را دي کوي او اغې په نیت باندې اجر ملويږي خو ته پیسې ور ومه حرامې دي کوي که څه هم حرامې دي نو اغې چې کوم عبادت کوي په حرامو پیسو په حرامو پیسو کوي عبادت نه کوي هغه الله ما کو عبادت کړو الله وو په حرامو ديږي نه شي مال خو خپل زوی عزیز عزيز ترور حلال را لګليږي هغه حرام وي الله وو عزت هغه غوناونو راواله چې د بي سي لګريږي ته ده پړکې نو ماسی په سو باندې برسو کوي او غوناونو مو دار پړکې غوناونو مو دار پړکې نو کوشش دا کوي چې سمره دولت دې روپۍ بکار د حلال بکار د حلال کې سړې باندې مړ روپۍ چې پړې څه ضرورت نشي ګورو او د یو خبره ډیره اهم کیमती خبره ده چې ضرورت د غریبانا من پوره او ارمانونه د پادشاهانو لږ غړي پاتې سلطان سکندر چې ګل و شو په ټوله دنیا د مشرق من تر مغربا او د شمال نن درجنوبه دغه پادشاهي و با. ټوله دنیا باندې او چې ګل مر شو یی ځای جنازه وړي ځای مال اسونه د کفن نه بار دی ولی چې څوک داونو و سلطان سکندر د ټوله نړۍ باچا ځانته رسېړو دمالاسو نه خالی برې ده چې خلکو نه پدونهږي چې وژل غه او, او باغ جنکه لاکو مالی ديته سکندر بیا دنیا سه دوه لوهات خالی ده نو سبا دي کیږي نه پدنه لګي چې نسيتي کفن شتاو کنه هغه به خلوبې سوې او هغه چندې د بي سوبي نو صلا صلا غرور او صلا ولولب الدنيا باندې با نو لا نتي د دنیا او لا نتي د سوچ په دنیا کېښت شو الله د دنیا د لعنتنا قصاري او الله لينبذونو د بل حقیقي مينو اچ ولذين امنوا اشد حببا لله کم چې مسلمانان دي د سختي په مینګه الله سره د آیات مشکل ده ولو ير الذين ظلموا کشه په کسانو چې ظالماندی خالق د خپل ځ دټک یېات غوامو که اشکان به ختم شي ولو ير الذین <سؤال> ظلموا کشر فلذلوی آگا سانو چې ظالماندی حالت د خلزان چې کله دیل عذاب ورکول کېږي نو سب یو شر به نه وکړي اِذ یَرَوْنَ الْعَذَابَ کله چې وريدي عذاب نو دی وویل کاش موږ دنیا کې نه کومل کړو و ربّنا ای الله واپس چې موږ نعمل چې عمل نه کوکو کې خوخه وتی دی انل قووطل الله جميعه ب طاقت طاق ډول د الله او ب ش الله شد اذااب الله غذاب والله دی اوس جغړه د بادل بیر او د بادل مور د چې دنیا کې خ د پیر په سربانې د بل سرمهولو الله و اس صبره کله چې بزاره شي جو شيغ کسان چې دا اغې تابیداری کړې و د پیرانو منه الزینا دناکا اغناکار پیرانو د اغه کسانو نه تبو چې دا اغې تابیداری کړې و نکار muridan او murid سېب به د یو بل نه جدا